Крики з вежі засвідчили, мене помітили, але роззиратися, аби побачити, що відбувається, не хотілося. Я заходився лаяти по чвару. Мені хотілося, щоб вона атакувала, а я прикінчив її так чи інакше. Коли тварюка таки кинулася на мене, я повернувся на нозі, крутнувся всім тілом і всадив лезо точнісіньку в те місце, куди й планував. Мій лівий бік мало не закляк від удару, а ще здалося, бо цім-то я на фут вріс у землю. Та все ж удалося втриматися на ногах. Так, я зробив усе ідеально. Маневр здійснено саме так, як я сподівався і планував. От тільки почвара зі своєю частиною угоди не впоралася. Вона відмовилася співпрацювати і не стала звиватися в належних смертельних корчах. Насправді, потвора почала здійматися, а разом з нею полетів у небо і мій меч. Його Ефес стирчав з очного прорізу, а кінчик леза висунувся десь серед волосин гриви на потилиці. У мене виникло почуття, ніби команда, що нападає, продула матч. На ту пору з прочиненої брами почали з'являтися чиїсь силуети. Рухалися вони повільно, підкрадалися, були озброєними, а вигляд мали дуже огидний. Я чомусь вирішив, що в цій суперечці вони точно не на моєму боці. Гаразд, я знаю, коли пора вмивати руки і сподіватися, що наступного разу мені пощастить більше. Бранде, прокричав я, це рендом! Я не можу пробитися до тебе. Вибачай! Тоді я повернувся і побіг. Ковзнув з краю прірви туди, де скелі виробляли ті тривожні штуки. І замислився, чи правильний час обрав для втечі. Як і в багатьох інших ситуаціях, відповідь була – і так, і ні. Якби все склалося бодай трохи інакше, я б ні за що не наважився на такий стрибок. Додолу вдалося спуститися живим, але це єдине, що крапелинку втішало. Мене оглушило. Через деякий час я відчув, що зламав ще щиколотку. Знову рухатися змусив шурхотливий звук, що линув згори, та гуркіт гравію, котрий посипався на мене. Коли я поправив окуляри та поглянув угору, то побачив, що монстр вирішив спуститися і довершити почати. Звиваючись, він пов своїм примарним шляхом, униз схилом. Частина голови навколо ока потемніла і втратила прозорість, відколи я пронизав її наскрізь. Я сів, став навколішки. Помацавши кісточку, зрозумів, що йти не зможу. І нічого такого, що можна було б використати як костур, поблизу не було. Гаразд. Отже, повстимо. Геть, що ще міг зробити? Залишалося тільки відсунутися якомога далі і напружно думати в процесі. Моїм порятунком стала скеля, одна з менших, повільніших. За розміром вона була як вантажівка. Коли я побачив, що вона наближається до мене, то вирішив, що цілком можу скористатися цим транспортом. Та й це було безпечніше, ніж лізти на велетенські брили. Ті мчали зі скаженою швидкістю. Пам'ятаючи про це, я спостерігав, як більші скелі рухалися уздовж мого каменя. Простежив за їхнім маршрутом та швидкістю, спробував об'єднати ці дані в систему, готуючи себе до необхідних дій. Також наслухав наближення почвари. Чув крики солдатів з краю круче і гадав, що є у них хоч якісь переваги наді мною, і якщо так, то хто вони? Коли настав час, я рушив. Без жодних зусиль минув перший камінь, однак мав перечекати, коли мимо прокотиться ще один. Мені довелося випробувати долю, ставши на шляху наступної каменюки. Мусив так зробити, щоби встигнути. Я правильно розрахував місце і часто вхопився за виступ, який запримітив заздалегідь. Мене футів з двадцять протягнуло по землі, перш ніж я зміг витребитися нагору. Опинившись на назручній вершині каменя, озирнувся. Почвара була вже близько. Поправді, гадана не лише була, а мчала за мною, стежачи єдиним уцілілим оком за руховими скелями. А згори я чув дуже неприємне виття. Потім схилом униз Посунула юрба, вигукуючи щось, що, як я зрозумів, мало підбадьорити почвару. А я заходився масажувати кісточку. Спробував розслабитися. Звірюка повзла далі, обігнувши перш... перший великий камінь, який щойно закінчив рух орбітою. «Як далеко зможу просунутися в тінях, перш ніж воно дістанеться мене?» – запитав я себе. Насправді все навколо рухалося, матерії змінювалися. Почвара зачекала на другий камінь, ковзнула на нього, запримітила мене і підсунулася ближче. Тіне-тіне в злу годину. Тим часом юрба вже майже спустилася зі схилу. Почвара вичікувала, доки виникне просвіт у внутрішньому колі кам'яних супутників. Я знав, що вона цілком може підняти голову достатньо високо і злизнути мене з мого виступу. Зринь увись, убий скотину. Ковзаючи та крутячись на місці, я вловив каркас тіні. Занурився у сприйняття її, попрацював з текстурами, перетворив, ймовірне, на цілком реальне відчув, як воно просочилося у світ тонким завихренням, котре я слушної миті відобразив у правильному напрямку. Звісно ж, це прийшло з боку сліпого ока почвари. Величезна кеменюка нахилилася, неначе втративши контроль. Можливо, елегантніше було розчевити гадано між двома брилами, проте на такі тонкощі часу в мене не залишалось. Я просто переїхав по чвару, залишивши її лежати розмазаною на гранітному шляху. Проте буквально за мить розплющене в млинець тіло незмагненним чином різко здійнялося, скручуючися, піднялося в небо і помчало, гнане вітром, усе тануче і тануче вдалині. Мій же камінь повільно і неухильно відносив мене геть. Усе навколо тримтіло. Ті чолов'яги з вежі зібралися докупи та, вочевидь, вирішили і далі мене переслідувати. Вони відійшли від підніжжя схилу і взялися переходити галявину. Однак, як я відчув, не це було моєю головною проблемою. Я міг на своєму камені проскочити крізь тінь, залишивши їх забагато світів позаду від себе. З-поміж можливих варіантів дій, що відкрилися переді мною, цей видавався найпростішим. Нападників безсумнівно було важче заскочити з ніж почвару. Зрештою, це земля їхня, а самі вони злі і абсолютно здорові без жодної подряпини. Знявши окуляри, я знову перевірив кісточку, постояв з Дуже боліло, однак нога витримувала мою вагу. Ще раз сівши, я спробував звести докупи думки, я втратив меч, та ще й був не в кращій формі. Мене не вабили жодні ризиковані авантюри. Найбезпечніше і найрозумніше було забратися звідси до бісової матері. Я достатньо багато дізнався про місцеві обставини та розстановку сил, щоб наступного разу мої шанси на перемогу зросли. Ну добре. Небо наді мною вияснилося, кольори й тіні втратили свою звичку до безладного кружляння. Полум'я навкруги стихло. Вже добре. Хмари знову повернулися на небо. Просто чудово. Скоро крізь пелену хмар стало пробиватися яскраве світіння. Суперова! Коли вони зовсім розсіються, на небесах знову засяє сонце. Озирнувшись, я дуже здивувався, побачивши, що мене досі переслідують. Імовірно, я недостатньо уважно попрацював над аналогами ворогів у цьому зрізетінні. Завжди погано вважати, що все врахував, коли так поспішаєш. Тож, а я знову зсунувся. Камінь поступово змінював курс, викривлював форму, позбувся супутників, рушив по прямій лінії туди, де тепер мав бути захід. Хмари наді мною зникли і засяяло бліде сонце. Ми набирали швидкість, це означало, що все гаразд. Я точно опинився в іншому місці. Одначе ні, коли я знову озирнувся. Переслідувачі досі гналися за мною, хоча по правді я трохи від них відірвався. Проте загін вояків безперервно наступав мені на п'яти. Що ж, гаразд, іноді таке трапляється. Причин, звісно, могло бути дві: моя свідомість досі сильно стурбована усім тим, що недавно трапилось. Тож дії не були ідеальними, і я переніс переслідувачів разом із собою. Або ж я зберіг константу там, де мав придушити зміни тобто ковзаючи з одного місця в інше, несвідомо вимагав, щоб елемент гонитви зберігався. І люди тепер інші, однак вони все одно переслідують мене. Я ще сильніше розтер кісточку. Сонце заблищало жовто-гарячим. Північний вітер здійняв за мною завісу у спилу та піску, ховаючи переслідувачів від мого погляду. Я мчав на захід, де тепер промальовувалася лінія гір. Час зупинився у фазі розриву. Кісточка почала боліти менше. Хвилько перепочив, брила моя виявилася настільки комфортною, наскільки це можливо для каменя. Не було сенсу гнати її з пекельною швидкістю, коли все навколо, здавалося, протікає так рівно. Я випростався, заклав руки за голову і спостерігав за скелями, що наближалася. Міркував про Браганда та його вежу, місце було правильним. Усе мало точнісінько такий вигляд, як у тому видінні, що він показував мені. За винятком охорони, звісно. Я вирішив, що маю піти навпростець крізь Зрістіні, рекрутувати когорту солдатів, повернутися і дати всім чортів. Так, тоді все буде добре. За деякий час я потягнувся, перекинувся і поглянув назад. Провалитися мені на цьому ж місці, якщо вони не продовжували погоні. Паскуди навіть трохи скоротили відстань. Природно я розлютився, та хай йому грець тому бою. Самі просили, і час отримати добрячого прочухана.